Yak, dukung UV TV, medan blanda i UV Store, www. dot uvstore. dot com. Innamillah, rahman rahim Assalamu alaikum rahmatullahi In alhamdulillah, wa ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa muwale wala haula wala quwata illa billah amma ba'd alhamdulillah para pemirsa rahimani rahimakumallah kembali kita berjumpa dalam kajian risalah al usul al thalatha pembahasan tiga perkara penting yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya para pemirsa yang rahmati ya Allah subhanahu wa taala Kita telah sampai pada pembahasan atau kita sedang dalam pembahasan Arba'u Masa'il Muqaddimah yang pertama dari kitab Al-Ushul Al-Thalatha Al-Ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam wa, wa ma'rifatu dinil Islamil adillah Al-Amalu bi wad'atu ilaihi Wasabru alal al adafihi. Insya Allah kita masuk dalam pembahasan ada ad waktu ini berdakwah mengajak manusia kepada apa? kepada ilmu dan amal. Mengajak manusia untuk mengenal Allah, mengajak manusia untuk mengenal Nabi Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak manusia untuk mengenal Dinul Islam dan mengamalkan. Sebagai konsekuensi mengenal Allah Mengamalkan itibah Konsekuensi mengenal Nabi-Nya Dan mengamalkan setiap ajaran Yang ada dalam agama ini Berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Para ulama Mengatakan Bahawa da hakikat dakwah, Hakikat da'wah itu adalah Ikhraju nas minadzulumati ilan nur Mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Syirik dan kufur adalah kegelapan. Bedah dan maksiat adalah kegelapan. Dan segala penyimpangan-penyimpangan dari agama ini, kemunafikan adalah kegelapan. Dan segala macam penyimpangan dari agama ini menuju satu cahaya, yaitu cahaya Islam. An-Nur. Yaitu tauhid, yaitu sunnah, yaitu taat, yaitu istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu taala, Allah istimewakan umat ini karena dakwah yang dilakukannya. "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Waktu minunabillah, kalian sebaik-baik umat. Dengan sebab apa? Dengan sebab melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar yang ditegakkan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walatakum ingkum ummatun iadauna ilal khair. Engkalah ada di antara kalian. Sekelawa umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Kul hadhi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa man Katakanlah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hadhi sabili, ini adalah jalanku. Ini jalan yang aku lalui." Menegaskan jalan. Yang dipentempuhnya. Adu'u ilallah aku mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Bukan ke jalan kelompok. Bukan ke jalan partai. Bukan ke jalan organisasi. Bukan ke jalan seseorang. Akan tetapi. Adu'u ilallah mengajak kepada Allah SWT. Agar mewujudkan tauhid, Agar menegakkan sunnah agar mewujudkan setiap ajaran-ajaran Islam. Bagaimana mengajak ke jalan Allah ala basiratin. Ini berdasarkan basirah. Berdasarkan dengan ilmu. Dakwah ini tidak ditegakkan di atas kebodohan. Karena apabila dakwah tegak di atas kebodohan walaupun dia memiliki semangat yang sangat tinggi sungguh kerusakan yang akan muncul lebih banyak. Dibandingkan dengan kebaikan yang diinginkan Umar bin Abdul Aziz Beliau mengatakan Man abadallaha bi ghairi ilmin Ma yufsitu akthar mimma yuslih Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah SWT tanpa ilmu Maka sungguh kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak Dibandingkan kebaikan yang ada Mereka Tashib bin Bas Rahimallahu ta'ala Beliau mengatakan ini ad da'wah ila al-an fardhu 'ainin ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena al-an laisu zamanan intashara fil batil Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu taala sekarang ini fardhu 'ainin. Adalah fardhu 'ain. Ala kulli muslimin wa muslimatin Bagi setiap muslim dan muslimah kullun ala hasabi qudrati wasna wa istita'atihi masing-masing berdakwah mengajak ke jalan Allah sesuai dengan kemampuannya ala qadri istita'atihi ala hasabi qudratihi wasti'atihi sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Karena kita hidup di zaman intasara fi batil wa ahlu. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan kebatilan dan para penyeru kebatilan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tamtsa tentang kehidupan kita ini, bagaikan ...para penumpang kapal yang berundi di sebuah kapal. Fasoba ba'uduhum a'laha wa ba'uduhum asfalaha. ada di atas, sebaikan mendapat jatah di bawah. Fakana lati fi idasas idasasqa minal ma' Adapun yang di bawah ini apabila dia membutuhkan air, dia harus naik ke atas. Sehingga terasa mengganggu yang di atas. Fakalu, maka mereka mengatakan... Lau kharakna finasibina kharqan Seandainya kami melubangi dinding kapal yang di bawah ini Walam nu'zi manfauqana Nisai kita tidak akan menyakiti yang di atas, mengganggu yang di atas Maka apa caratan Rasulullah SAW yang mulia? Fa'in yathruquhum wa ma'aradu halaku jami'an Seandainya mereka dibiarkan, menunekan apa yang mereka kendaki akan hancur semuanya Wa'in akhudhu bi'aidihim ...na jawa, na jawa jami'an. Kalau mereka ditahan, dicegah keinginan mereka, semuanya akan selamat. Sehingga dakwah ini mengajak manusia ke jalan yang hak. Memerintahkan yang makrof, melarang yang mungkar. Ini faktor yang akan memberikan keselamatan kehidupan di tengah-tengah umat ini. Para ulama kita mengingatkan bagi mereka yang berdakwah mengajak ke jalan Allah SWT. Hendaklah mengingat pilar-pilar penting dalam berdakwah. Yang pertama... Dakwah hendaklah tegakkan di atas ilmu. Jangan sampai dakwah ditegakkan di atas kebodohan. Karena kerusakan yang muncul akan lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Yang kedua, hendaklah orang berdakwah ini benar-benar mengamalkan ilmu yang telah dia lakukan. Karena sungguh sangat berat konsekuensi orang mereka berdakwah mengajak manusia akan tapi dia melanggar ...dan dia meninggalkan apa yang telah dia ucapkan dan dia dakwakan pada manusia. Yang ketiga, hendaklah seorang berdakwah, dia ikhlas dengan dakwahnya. Ini semata-mata mencari karunia yang ada di sisi Allah SWT. Jangan sampai dia menjadikan dakwahnya sarana untuk mendapatkan dunia dan pernik-perniknya. Yang keempat, hendaklah seorang berdakwah, dia benar-benar memiliki kesabaran yang ekstra... Karena sungguh jalan dakwah, jalan yang berliku, jalan yang panjang, jalan yang penuh dengan gangguan Jalan yang akan berhadapan dengan berbagai macam, ini hawa nafsu manusia Dan yang kelima, hendaklah seorang yang berdakwah, mereka berhias dengan akhlakul kirimah Menjadi contoh-contoh terbaik, menjadi kudwah dan oswah di tengah-tengah masyarakatnya Kana barang siapa yang dia dengan dakwahnya dan tidak memberikan contoh. Maka sungguh manusia akan jauh dari harapan mengikuti dakwah yang dia lakukan. Yang keenam. Seorang da'i, da'i dia bersikap lembut. Bersikap lembut. Dalam dakwahnya sungguh contoh kelembutan yang sempurna. Ada pada Rasulullah SAW. Dan yang ketujuh. Hanlah seorang da'i dia memiliki qawiyul amal. Ini anga ini cita-cita yang kuat pandangan ke depan yang luas yang panjang sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pandangan ke depan yang luas berkaitan dengan dakwah ini sehingga dia bisa eksis dengan dakwahnya dan dia betul-betul bisa -betul, survive dengan dakwahnya dia memiliki kekuatan dengan dakwahnya dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya menjadikan kita di antara para doa ila Allah yang Allah akan memberikan bagian terbesar kepada umat ini dengan dakwah ila Allah dan tidak ada yang lebih baik pekerjaan melebihi pekerjaan mengajak manusia ke jalan Allah SWT. wa asanu qalan mimman da ila Allah innani minal muslimin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam